Love, this is my song Here is a song, I'll serenade to you Het is woensdagmiddag dit beteken dit is tijd voor treffers van Poeka Tot Nou My naam is Luther Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na mysieke vanaf die vijftiger jare tot en met laas week. Een hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is. Siet achter oor, stop uit en keir, lekker saam, in volgende ongeveer twee eeuwen. I care not what the world may say Without your love there in wat gebeur as ek sit en in ingedagte raak en nie die holosie Dit maak my paar minute laat. Maar A hartelike welkom aan een en amal wat ingeskakel is. En uh, ja, baie dankie daarvoor dat jullie kom luister na vandagse program op hierdie speciale uitsending. Verwelkom ek uh, ons luisteraars wat by ons inges, aangesluit het. Uh, ek wens jy een baie, baie geseende week toe omring door die geliefdes en die ware, in die ware gees van waar oor hierdie seisoen gaan. Mag jy die vreugde en liefde ondervind wat in die deel van kersfeestuie is. Dit is nog net drie slaapies, maar ons gaan vandag die kersdag inlui. Uh, en uitsluitlik na gewilde kersleek, luister, en so hier en daar, na een interessante inekdote, soos hulle in Engels sê, of a, so een inzetsel, en uh, wat oor interessante kersfeestradiesies gaan. Nou, sonder meer, kom ons kopsom onmiddellik af met een baie, baie gewulde uh, kerslikkie en dis niemand anders te as ou Blue Eyes omself, wat vir ons New nou, White Christmas, wat uh, is bekendgestel in 1942, Rolprent Holiday Inn, yeah. dit het voortgegaan om een Oscar vir beste likkie uit die rolprent te wen, Ben Crosby se weergehawe, van die rolprint het meer as 50 miljoen exemplare verkoop. Frank Sinatra het echter die uh, lekkie gewild gemaakt. Ons luister na sy weergawe, Hier is al Blue Eyes omself met sy Trevor White Christmas en dit is ook dier uh, Paramount Records uitgegee natuurlijk. Lekke luister. Have a Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and chill.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 is ook uh, de, heeltemal een uh, demper daar op gesit Elsa en André van Wyk uh, van Seneca hulle kaarkies was al gekry hulle wiesums was reg hulle was, hulle was so op 99 om te vlieg daarna die dochter toe, daar in Engeland en uh, toe kom hier die om die kron en uh, sommer vroegtijdig of uh, ongewenst sluit die licht uh, die Engelandse licht uh, uh, diens die enige invoere van Suid-Afrika af en so nou moet hulle maar tevrede wees of dus nogthans lekker morgen rai hulle Pinnacle Point toe wat een lekker keierplek is. Kom ons stap aan en ons beweeg nou, ok kom ons sê gauw hier feit dit is Amerikaanse weergave van Sint Nikolas of Santa Claus dit kom oorspronkelijk uit die Nederlandse weergawe van Sint Nikolas of Sint Klaas die Hollandse setlaas in New Amsterdam, New York het hierdie pret en levendige traditie, sommiges sê selfs kultus na Amerika gebring nou ja, nou weet julle hoe dit in Amerika opgeland het en ons luister volgens na André Rieu Uh, man, hy is altyd een plasier om na te luister, lekker opgewekte klassiek, maar lichte klassiek, en hy maak jou lus vir klassiek, en die een wat hy speel, is eindelijk spottende gewys ook, maar uh, ja, met uh, tong en die kies, sê hy, We wish you a meli kletmeth, soos die uh, Japanese sal sê, en is daarom nou een ding van André Rieu, hy krij die gehoor van hom, so opgewerkt, hulle voel deel van die vertooning, en hulle voel deel van die uitsending, en uh, ja, uh, nou wat ek sê, die spotterij is die uh, Japanese kinderkies, wat hy aan die begin syng, We Wish You a Milly Christmas, nou uh, ja, dit is nou sport spot, hulle uitspraak van die ding, nou ek weet, heel laatste vandag het ons ook so uh, type sporterij van uh, hoe kers is uitgespreek word. Dit is, ek weet nie, ek denk is uh, oh, ek nou vir die naas het gegeet, Spaans, maar die mense, uh, Betty Midler, singe likkie wat uh, oor die mense sy uitspraak gaan en uh, sy, uh, uh, die likkie wat sy vir ons gaan sing is Meli Kalike en dit is hoe hulle Merry Christmas Uitspreek Ons stap aan En ons kom nou By uh, Ja Een navorsing het gevind Dat ondanks die gewildheid van kalkoen By feestelike voorgerechte Bly die spiraalvorm geham Die gewildste kese Vir een kersttafel Nou is dit die Kemmenhof So iets wat hulle van praat maar hy spiraalvormige ham uh, is die gewildste by die kerst, kersttafel. Nou die Goombay Dance Band is een Duitse groep wat in 1979 geskip is dier Oliver Bent en is vernoem na die klein baai op die Caribese eiland uh, St. Lucia. Die groep het die eerste of die begin van die 80er jare, die grootste commercieele sukses behaal, met nommer 1 treffers, soos Son of Jamaica, uh, Seven Tears, Aloha Hay, en uh, Till We Meet Again. The Goombay Dance Band, het een ondersteuningsbasis in Amerika opgebouw, en uh, ook oor die hele Europa, en was ook baie gewild in Zuid-Afrika. Nou, die Goombay Dance Band, doen vir ons een uh, likkie wat amal van ons wat op die grens was, weet waar oor dit gaan. Christmas at sea. Nou, ja, kom ons luister, Christmas at sea en stel jou voor, jy sit door op die grens, ver van jou mense af en uh, uh, ja, kom ons luister, we're calling ms Sandoria. radio pacific calling ms andoria are you receiving me, andoria you'll be in our hearts tonight and we wish the entire crew a very merry christmas Christmas Setsie, ja, dit moet, dit is tragisch, laat ek het so stel, Je weet, jy sit doer in al wat jy het, oké, okay, jy het nie familie daar by jou, om kerstdag mee te deel nie, maar daar is daarom jou makkers, wat, uh, jy raak boezemvriende, en jy maak boezemvriende, daar, bo op die grens, waar jy uh, in een rastige situasie sit. Um, ek het so een jaar wat ek in 1977, ek het nou nog die skuld wat daar op my kachel staan van uh, wat hulle vir ons geskenk het, omdat ons kerswees op die grens was. Kerswees uh, op die grens, um, dit was so my tweede maand geweest Ja, dis nie lekker nie. Ons stap aan en ons kom nou uh, kersbome, word sedert 1850 in Amerika verkoop op kerstdaag of op kersttijd. Nou Catherine Kay Davis het uh, in 1941 Little Drummer Boy saamgestel en in 1968 is dit uh, baie gewilde geanimeerde uitvoering gewees gebaseerd op die Likiese story dier uh, Harry S uh, Simeone Corrale die TV-animasie spesialist David Bailey en Bean Crosby het saamgespan en 'n weergawe wat op Bean Crosby se genaamd White Christmas uh, wat in uh, 1977 uitgesaai is. Uh so ons luister na sy weergawe. Bean Crosby uh, het in met sy 192 en 40 se weergawe van Little Drummer Boy en dit is ook door Paramount Records. Lekker luister. Come, they told me pa rum pum pum pum A new born king to see pa rum pum pum pum Our finest gifts we bring, pa-rum-pum-pum-pum To lay before the king, pa-rum-pum-pum-pum So to honor him, pa-rum-pum-pum-pum When we come Baby J Super Rum I am a poor boy To parrum -pum, pum I have no gift to bring pa pum pum, -pum. That's fit to give a king pa Little Drummer Boy. Mensen stap wel oor kersfeest tyd uh, kilometers verder as wat hulle gewoonlik net, jy weet, daar in die winkelcentrums op en af en kersinkopies doen enzovoorts, maar ten spuite daarvan sit hulle steeds gewig aan. Dan wonder ek, hoe gebeur dit? <laughs> Oké, okay, sommige bronne die aan, dat die Likkie the First Noel uit so vroeg as die dertiende eeuw dateer Nou, die mense wat het doen vandag vir ons is Pentatonix, a cappella. Nou, luister, hier is nie my sik bij, hier is uh, al a cappella. En die ou, oh, wat net toe oh, inval, moet die dromme ook, hy klap op sy pens en hy klap op teen sy wange, en sovoorts, the first Noel. To certain poor shepherds In fields testing lands The First Noel, en uh, soos ek sê, selfs die dromme wat julle aan die einde dag gehoor het, is a persoon wat die klanke maak, moet a tjoe tjoe en a, a klap klap op die wang, en sovoorts, en sovoorts, uh, uitstekend gedoen, sonder muziek. Nou, aanvankelijk is Jingle Bells nie as a kersliekie bedoel nie, maar dit was algemeen gespeel gedeelende die Amerikaners se Thanksgiving vieringe. Het ons nie so iets hier in Zuid-Afrika, ons moet so iets ontwerp, hierdie thanksgiving, dat jy kan sê waarvoor jy dankbaar is. Ek ding, sê die enigste, die kalkoene is die enigste wat op die dag, glad nie, dankbaar is vir enige iets nie. <laughs> ja, uh, Jingle Bells, Se eerste kopiereg was in 1857 onder die titel van One Horse Open Sleigh Dit het een van die gewildste en sekulare uh, kersliede recht oor die wereld geword. Jazz sangereste en a krol het Jingle Bells ingesluid in haar 2005 album Christmas Songs. Maar, uh, je weet, ek krij altyd die informatie van die leekie en dan besluit ek wat er weergave ek gaan speel. En dan, kies ek, en dan luister ek na paar en dan... Uh, Ja, kies ek die een wat ek dink die beste in ons program gaan inpas en in hierdie geval gaan ons luister na Boney M se weergave van Jingle Bells. Lekker luister! Oh, what a oor kersttuie, in die, uh, wat noem is hierdie kettingwinkels en so aan, as jy instap, is daar kerstliedere oor die, die luidsprekers, en normaal weg is dit maar Bounie M wat dit uh, vir ons bring. Hy het uh, een hele, hele album met elke kerstlied wat jy aan kan denk, uh, is dier Bouniem al gesing. Silent Night, is die liekie wat die meeste al opgeneem is. Ons weet amal dat die selfde paars kerslikies, die jylle seisoen by winkels en op radio herhaal word, maar een van hulle word meer gebruik as ander. Silent Night is die mees opgeneemde kerslied in die geskiednis. Dit het sedert 1978 meer as 733 verskillende weergaves onder een kopie recht uh, uitgegeen. Nou, daar word gegloed dat Silent Night eers in 1860, ach, ach, 1816 in Duits vertaal is. Die liekie is later in Engels vertaal en gesing dier beide kante van die kerstfeest wapenstilstand in die eerste wereldoorlog, omdat dit die uh, primaire kerslied was wat die beide, die Duits en die Brits soldaten geken het. Nou ja, daar is een baie mooie story oor die hele aangeleendheid wat daar plaasgevind het, hoe hulle uit hulle uh, loopgrave geklim het, kom sigarette opstek het en uitreil het in hande geskitt het en saam kersleekies gesing het en toe sommer sokker gespeel het, ook op die kersdag wat hulle daar in die loopgrave gesit het en toe net die volgende dag uh, toes kersfees nou voorbij en die oorlog gaan voort in sy volle ergens, klim hulle weer terug in die loopgave en begin en skiet op mykaar. Hai, hey, snaaks ne. Uh, nou, die kinderoperatiese opera uh, sangeres, Jackie Ivanko, het die liekie ingesluid op haar kers vakantiealbum Silent Night. Jackie Ivanko in 2010, toe sy slechts maar 9 jaar uit was, ja, luister, uh die dogtertjie uh vir ons silent night bring jylle die video gaan kyk van die kleine, kleine dochterkie skaars 10 jaar oud en sy staan voor die reese orkest en die hele skare en als en sy durf hulle aan en dan produce sy die stemmiekie uit die klein lichaampie uit man, dit is hoenervlees mooi kom ons stap aan en ons kom nou by wat, wat, wat Oké, okay, hierso is, is a, a Afrikaanse klompie, ek noem hulle gauw gauw. Brendan Pipe, Elis Matron, Revenste, Sean Butler, Elant Ray, uh, ons lieflinge, Nicholas Lou, Ray Dylan en Lisel Pieters. En hulle span saam om uh, vir ons de, onder die uh, groepnaam, uh, hulle noem hulle self Bekoor, en hulle gaan vir ons tweeliekies bring. Die eerste ene is, die heiland is gebore, en direct daarna, somerkersvees, wat syver Afrikaans is. Hy is hier gemaakt en wereldwijd bekend gemaakt. Kom ons luister. Eerste na, die heiland is gebore, en dan direct daarna sal jylle die andere een hoor. Uh, tens gebore en sterre betjie my blye in 'n sang van vrugte my hart in stem so nederig, daar leed die kijk die dier, hy is die spruit van David, hy is ons liewe Heer. die son Die haai landus gebore en ster dit die haai word jy van liefde ek en swaak O hoe hy se smaak kon saal aan u in Aans is groot Ons luister na die ander een Dier die selfde groep Somer Kerswees Welkom Ooster Suid-Afrikaanse sangers wat by mekaar gekom het en vir ons daar die gebring het. Nou, ongeveer 30 tot 35 miljoen kersbome, rechte kersbome, word jaarlik in Amerika afgekap en verkoop vir hierdie tyd van die jaar. Vandaagse opname van Frosty the Snowman, word gesing dier Brenda Lee. Ons luister, Frosty the Snowman, en kom my. Frosty the Snowman was a jolly happy soul with a corncup pipe and a button nose and two eyes made out of corn.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 vertel hy daarvan, Frosty the Snowman en maak jy saak hoe oud jy is nie. As jy nie vir Frosty the Snowman daar rond ronddans het en rondgehark het met myraai bees en pie en somers saam met hom gedaans het nie, dan uh, is het bevrees moenie, die sprookjes wereld of sprookjes gedagtes ooit verloor nie. Dit hou jou jong. O, nee, ons het nou net geluister na hy, daar hang 269 kerskranse in die witteis. Nou Christe Burg sing vir ons When the dream is over Lekke saamluister When the dream is over Hold it in your heart Keep it for the moment when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 around the Christmas tree this the het vir ons gesing when the dream is over wanneer jou drome verloor nie hou aan of hoe sê hulle moenie jou drome uh volg nie jag hulle na ah <laughs> uh, ons kom nou by Judy Garland en jy lê geweet dit is uh, wat is haar naam um Mae Malisa Judy Garland is haar ma. Nou, Judy Garland in haar rol as Esther Smith in die 1944 rolprint Meet Me at St. Louis, uh, Louis door Silver Screen Collection het een baie vrolijke toneel Have Youself a Merry Little Christmas gesing wat die uh, vervaardigers beskou het as te depressief vir daar die oomlik en optrag gegeen dat het herskryf moet word tot die ene wat ons nou na gaan luister wat die uh, gewulste interpretasie daarvan geword het, Have Yourself a Merry Little Christmas, dier Judy Garland, en dit is 1944. yourself a merry little Christmas let your heart be light next year all troubles will be out of sight have yourself Christmas make the Yuletide gay next year together it's the sames faith... dat Garland, sy was een prachtige vrou in tipiese uh post-war uh styl. Daai 40s en vroeg 50s die uh, ee wye rokke met die rock and roll partytjies ensovoorts. Dit was een van Judy Garland, dit was haar tyd. En sy was baie gewild geweest ook. Okay. Nou gaan ons na wie luister, kom ons maak dit, uh, kom ons sê eers, nou uh, Sinterklaas is op een werkelijke mens gegrond, namelijk Sint Nikolaas van uh, Myra, wat ook as Nikolaas die wonderwerker bekend gestaan het. Hy was, word beskou is die wereldse bekendste nie bybelse heilige beskou en uh, is meer dikwels as Maria uitgebeeld. En dan ook sommer, die eerste kersboom versierings was Appels. Die eerste opname van hierdie liekie wat ons nou nog gaan luister door Jimmy Boyd in 1952 is door die katholieke kerk in Boston verwerp, omdat dit na bewering ontrouheid uh, in die hevelik met kerswees associeer. Ek praat natuurlijk van die Jackson 5 sê, of althans dan Michael Jackson wat hier sing. I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe of hoog. Ja, mens kan om sy frustratie uh, voel. Uh, hy het dit rechtig gesien en het lyk of niemand om wil glo nie. Maar ja, hulle weet van beter, ne. Uh, Santa Claus kissing mommy underneath the Christmas tree. Die volgende ou is uh, een van die Beatles en sy naam is John Lennon. Nou, uh, John Lennon's droom in die muziekbedrijf was om een klassieke kerslikkie te ontskip. Uh, ongetwijfeld was hy succesvol met die likkie Happy Christmas, the war is over, wat gelijktijdig een vakantiedag en pleidooi vir wereldvrede is. Nou, Happy Christmas, the war is over van John Lennon is geskip door Apple Records maar as jylle na die video gaan kyk van die plaat op YouTube, sal jylle precies verstaan waar oor die likkie gaan, eindelijk baie tragies. Hy is uh, juist geblok daar op uh, YouTube uh, vir, uh, wat noem hulle dit, inadvertent viewing. Dat jy nie per ongeluk die ding kyk nie, want uh, dit kan partijmense skok. Maar das, daarom ander weergaves wat uh, wat so geskep is dat mense na hulle kan kijk. Maar kom ons luister na John Lennon met So this is Christmas, the war is over. So this is Christmas And what have you done Another hero So this is wees, gegin, selfs in oorlogstuie. Daar is wetgeving in Engeland wat jou verplug om op kersdag kerk toe te gaan. Dit is echter nie afdwongbaar nie. En dan ook die wereldse langste kerstklapper was 63,1 meter lang en 4 meter in omtrek en is in uh, 2001, dier die ouwers van die Lai Hiel school in die kleederschool in Buckinghamshire gemaakt. Portorikaanse kitaarspeler en sanger José Feliciano het in 1970 die kerstfeest klassieke uh, Feliz Navidad geskryf. Uh, dit het sedert uh, sedertien een meerjarige ginsling geword. Nou, uh, die verlies Navidad is maar net Spaans vir Merry Christmas of Happy Christmas dan. Vandaag word die liekie vir ons gesing door een Suid-Afrikaanse sangeres, Nadine, wat amal ken en sy syng vir ons Felies Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero anjo en felicidad Feliz Navidad in de kers wees, en dan sê sy iets van Prospero uh, na jou uh, wat sy aan het woord, wat sy ook wel gebruik, Felicidado en as ek moet raai sal ek sê, dit het te doen met voorspoed en reikdom vir die toekomst ek weet nie, my Spaanse ek ken nie Spaanse <laughs> ek raai maar uh, die bybel vorm die basis vir die, verliek, uh, vir die uh, lirieke van Joy to the World, geskryf dier Isaac Watts. Michael Bolton het sy weergawe by Blasido Domingo sy kerskonsert in Wene, 1997 uitgevoer. Joy to the World, uh, die een wat ek gekies het vir vandagse program, word gesing dier die Mormon Tabernakkel Choir. Ek het so baie doorgeblaai <laughs> O, o, om te soek naar die rechte weergave, dat like, man, ek ken elkie in, in die jylle koor van honderde mense sy gezigte nou al, as ek gezig sien, dan weet ek ook, is die moment of a nickel choir hier gaan hy, joy to the world Vandaat ek hom verloor. Ek sal moet iets anders nou. Wat het van hom gehoord? Huh? En ja, kom ons vat somme die volgende een op die lys. Jammer, ek sal hy in kry, hy, hy is hier, iwer. Uh, kom ons luister na, luister nou hierdie ene. Ook een wat ek rondgeblaai het en gesoek het. O oh, Holy Night, uh, Kerry Roberts is saamgestel in 1847 en dit het een ge ginsling kerslikkie geword vir solo-fokale optreders. Carrie Roberts het die sterk klank van haar stem toegepas op die klassieke likkie van die 1998 versameling These are special times. Maar, nadat ek seker 14 tot 19 ander weergaves geluister het van die spesifieke liekie om een te kies vir vandagse program, het ek losande hierdie enige kies soos gesing dier ons eie, Nia Nel. Niemand kom na haar weergave nie, en ja, baie talentvolle vrou. Nia Nel syng vir ons die Jenny die mooiste, mooiste weergave van O Holy Night. Like Lekker luister. Oh holy night the stars are brightly shining It is the night of our dear Savior's birth so oomlik nodig om my aas om terug te kry rarig, dit is daarom uit die boek uit mooi gedoen, Nia Nel ons is trots op jou um, ja, ek het gesê hy is hier evers rond en ek het om gekry die tabernacle choir van die Mormons Joy to the World maar kom ons luister eers gauw hier sê ek die traditionele kersete van Engeland was vroeger een varkop wat met mosterd saus is. Ons luister na Joy to the World. Place. Ek, en, uh, ja, daar is zeker, ek, ek wil nie raai nie ek wil nie, maar daar is baie uh, lede in die uh, koor en hulle is omtrent 50-50 ja. gesplit in mans en dames maar uh, ja hulle het uh, uh, is hoogst uh, klassiek hulle is hoogst uh, opgeleie hulle weet wat hulle doen en hulle doen dit reg Nou, kom ons luister na Joy Sit op aandag Hier kom jou hero En So, so, so is uh, Die uh, Cliff Richard, ons het vir hom ook plek gemaakt vir vandag En uh, ja, ons weet Jy is baie lief vir hom So, uh, oorspronkelijk Geskryf vir die tv an, Anpassing van Hans Christian Anderson The Little Match Girl In 1986 is Mistletoe and Wine opgeneem deur die Britse legendari, legendarise popster Cliff Richard. Hy het die uh, skrywers succesvol gevra om die liedjie te verander en Richard se weergawe het sy 12 treffer van 1988 geword. Ons luister na Cliff Richard met Mistletoe and Wine. Geniet het! Child is a king the carol sings the oldest past there's a new beginning dreams of santa dreams of snow fingers numb faces of gloves chris must die mistletoe and wine children sing land with loves on the fire gifts on the tree a time to rejoice in the good that we see a time I'm to rejoice, sê die vrou. En uh, ja, gesing daar dier Cliff Richard, toe hy nog redelijk jonk was. Uh, alhoewel hy, as jy om nou sien, lyk hy nog steeds jonk, so, dit maak nie verskil nie. <laughs> uh, en hy sing ook nog die selfde. Dit is Cliff Richard. Nou, die wereld, so hoogste kersboom, was a Douglas Dennis boom, a uh, Denneboom, van 67.36 meter. Nou stel jy voor, ne? 67.36 meter en het in 1950 by die Northkite uh, North Winkel Center in Seattle, Washington gepronk. Nou, alhoewel daar nie spesifiek melding gemaakt word van kersboom of kerswees in die Likini, when a child is born, het het sterk geassocieer met die geboorte van Jesus. Legendarische R&B en Popsanger Johnny Mathis uh, verdien sy enigste nr. 1 pop in die uh, Verenigde Koninkrijk met 1976 weergave van die Likkie, When a Child is Born. Nou, die ouw lyk vir my altyd of hy nie sin voor hy moor het nie, die Johnny Mathis, <laughs> hy lyk altyd so ernstig en... Uh, asof sy gezicht gaan kraak as hy moet lach. Nou kom ons luister dan na Johnny Mathis en hy sing When a Child is Born.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 trees And the walls of doubt crumble, tossed and torn This comes to pass when a child is born A rosy hill settles all about You've got the feel, you're on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 Sometimes, soon, somehow All across the land Dawn's a crown to mourn This comes to power Johnny Mathis, wat vir ons gesing het, When a Child is Born. Nou, uh, ja, dit is mos lekker, ne? Hierdie tyd van die jaar, hoe die mense by mekaar uitkomen, so voorts. Nou, ek sien Alida Stein, daar van Rusterburg, ek sien jylle is op die oomlik in Somerset. Nou, ek weet nie, Somerset Oos, of Somerset Wes is dit die selfde plek as Somerset Strand, of, ja, so iets. Maar, uh, jare terug, toe ek nog klein was, het ek, elke vakantie was ons daar in die strand geweest gewees, uh, Samerset Strand, en op die jetty, het ek elke ochend, man die son het net uitgekom, want ek al gesit, en saam met die keipies het ek gesit en visvang, was so lekker, die slachter daar onder op die hoek, het so'n hond gehad, die hondse naam was Bruno, nou elke ochend as ek uitgaan, dan wacht Bruno vir my by die hek, en dan, man het my sommer op sy ruglik rai, en, maar niemand kon naby ons twee kom nie, dan gor om my vir hulle. En dit was een wildvreemde hond, wat ek nie eindelijk geken het nie. So, elke vakantie het ek maar met Bruno gespeel. Uh, Oké, okay, wow, jy sê, ons het een program hier om my te saai, en hier sê ek van hondjies en kijkjies ging gesels. Uh, kom, ons stap aan en ons sê, dat uh, kersversierings, stuur gemiddeld ampers 15.000 mense na die uh, ongevalle by die hospitaal. In werklikheid skat die verbruikers uh, die Produkveiligheidskommissie dat 14.700 mense elke november en december noodhospitaal het besoek weens versieringsongelukke. <laughs> Wees dus asblief baie voorzichtig wanneer jy jou boom in jou huis versier. Uh, ja, dis een gevaarlike werkie daai, die wat op die leertlim op die dak en sovoorts. Huck the Herald Angels Sing is geskryf dier Charles Wesley, broer van John Wesley. Dis nou a coincidence, hulle die van. Die eerste publikasiedatum vir die lekkie is 1739, Mariah Carey het die traditionele liekie in haar 1974, 894 94 vakantiealbum Merry Christmas opgeneem. Haak the Herald Angels Sing Mariah Carey 1994 gave het sy die ding uit volle borste gespeel of gesing althans uh, volgens een Facebook opname verbreek die meeste paarkies hulle verhoudings twee weke voor kerswees maar kersdag self is die ongewilste dag om jou geliefde vaarwel te roep Meredith Wilson komponist van The Music Man het in 1951 geskryf It's beginning to look a lot like Christmas Perry Komo het sy weergave van die Likie Daria vrygestel en dit het een immergroen klassiek geword. is beginning to look a lot like Christmas dier Perry Komo van 1951 se opname.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 But the prettiest sight to see Is the holly that will be On your own front door A pair of hop boots and a pistol That chooses the wish of Barney and Ben Dolls that'll talk and we'll go for a walk as the hope for Janice and Jen And Mom and Dad can hardly wait For school to start again It's beginning to look a lot like Christmas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 A pair of hop boots and a pistol that shoots Is the wish of Barney and Ben Dolls it'll talk and we'll go for a walk Is the hope for Janice and Jen and, and the mom and dad can hardly wait for school to start again ha ha ha ha ha It's beginning to look a lot like Christmas Soon the bells will start And the thing that will make them ring Is the carol that you sing Right where there Your heart Dit begin baie so skerfies Like, ja, drie slaapies Mense, drie slaapies En dan kan jylle gaan kyk In die, in die kousie wat jy opgehang het En sovoorts <laughs> Altyd pret om kinders In jou huis te Uh, oor kers wees. En uh, ja, Alida, ek weet nie of wat klein kleintjies is daar wat jylle is nie, maar uh, ek geloof jylle gaan een wonderlijke kerstyd hee omring dier geliefdes en sovoort. Ons stap aan en ons kom nou, jy ons staan nader eindese kante toe, uh, kom ons sê, in Pole is spinnekoppe of spinnerakke algemene kersboom want volgens een legende het een uh, spinnekop, een kombesie vir die baba Jezus geweef. Die pole beskou spinnekoppe as een symbool van goedheid. Uh, Oké, okay. uh, die kerskussalm Kom Herwaarts getrouw is, dat teert terug tot die middel van die 17e honderds, en word dikwels in Latijns as Adeste Fidelis uitgevoer. One voice Children's Choir is die een wat ek gekies het om Oh Come All Your Faithful vir ons te sing. Lekker luister, kinderkoor. te gesing daar. Uh, ja, het is nie uh, kleeders nie, maar is uh, hiervan so tussen graad 8 en graad 11, uh, graad 12 maak het daar, <laughs> van hoekom ek het. Uh, nou ja, so kom alle goeie dinge tot die einde. En het uh, is een tijd vir my om af te sluit. Ek vertrouw, jy het allemaal lekker saam en ons program geniet soveel as wat ek ook geniet het om het vir jylle aan te bied. Voor ons na die laaste twee luister, eerst paar aankondigings. Indien jylle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomst of vir die enies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfo nommer 072 541 9803 en Laat die hele wereld toch hoor van jou product of jou dienste hier, dier hier op ons stasie te adverteer of dalk die program te borg. Ons het wereldweie luisteraars en volgelinge. Julle is ook welkom om my op daardie selfoonnummer te kontak. Ek herhaal om 072-541-9803. Ek los julle dan met die doenelike 2 in een rij en ek sluit af met Betty Midler onthou ek het net nou gesê, dat hy wat André Rieu so gespot het met die uitspraak van 'n sekere, uh, van die Japanese se, what a really, really Christmas to you, so iets. Nou hier is Betty Midler nou met die uitspraak van, ek dink het kan ook Chinees wees, Melly Kalikimaka vir Merry Christmas, Uh, dis een liedje wat sy daar oorsing, en aan heel laatste natuurlijk gaan ons weer terug na Bownie M toe met Mary's Boy Child. Was my voorrecht om die muziek met julle te deel, lekker week vir julle, verder, lekker naweek, en tot volgende, woensdag om vier na marag, as het ek Ludwig Winter wat sê, wees soet, loop mooi, en bye for now, geniet julle kersdag, Mellikalikimaka is Hawaii's way to say Merry Christmas to you. Mellikalikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas Day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Christmas will be green and bright The sun will shine by day And all the stars at night Meli Kaliki Maka is Hawaii's way To say Merry Christmas to you Meli Meli kalikimaka.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 I was born on Creed